Det brukar ju vara så att vi får feedback efter våra poddavsnitt och frekvensen på feedback den har ju ökat ju längre säsongen går Alltså nu får man ju en och annan som kommer fram på matcherna, ibland också utanför matcherna och berättar att de tycker om podden och att de lyssnar Det var väl en polis som, som, som tog tag i det igår Glenn? Jag var supportpolis, vinkade in mig och min sambo och bror undrade varför polisen skulle prata med mig Men Då ville han bara hylla Olles quiz från förra poddavsnittet, vi skulle sätta backlinjen Så det var, det var ingen fara, han skulle inte gripa mig, men det, vi fick även feedback därifrån Men det som stack ut mer efter förra veckans podd, det är att vi har fått vår första fisback. Ja, jag är skyldig där det var ju så att efter podden så skulle du, du och jag satt och klippte podden efter, Glenn. Ja, det är första gången vi klipper ihop, det var roligt. Ja, och, och varken du eller jag hör att jag lägger en brakare i bakgrunden. Men eh, jag går och lägger mig då och liksom, ska upp och jobba dagen efter. Sen på morgonen har jag ett meddelande från en kompis i telefonen. Är det så att du lägger en brakare, 3722 in, Olle? Och jag, jag blir lite sådär att, ja, jo, jag vet ju att jag la en brakare vid något tillfälle. Men jag hade inte en tanke på att han skulle kunna komma med i podden. Men det gjorde han alltså så, Och jag, jag bjuder på det, det var väldigt roligt jag, jag kan rekommendera att man kan gå in på Spotify Och lyssna på det poddavsnittet Sen spårar fram till 37.22 Och så kan man gå ner i lägre tempo där Och höja volymen så blir det mycket roligare Man behöver faktiskt inte gå in i podden För jag kommer klippa in det här nu innan vi kör introt Så okay. mm. här kommer prutten God hype nu, det är fantastiskt bra Ja, är jag är en en hoppas ni inte tog för stor törn idag, men så mycket medegångssupportrar ska vi nog ändå inte ha. Okej, okay. eh, vi kör över Djurgården igen. Eh, och den som minns, de första avsnitten det här året så pratar jag mycket om att vinner vi i så vinner vi inte matchen. Och förlorar vi i så vinner vi matchen. Så därför vill jag då att eh, Olles quiz, som vi redan har sagt, var ju en succé förra gången. Eh, mot Djurgården kan jag ju då säga det, att vi förlorar bollinhavet rätt ordentligt. Men nu vill jag då att ni ska nämna de fyra matcherna det här året vi har vunnit bollinhavet. Det älskar mer boll än motståndarna. Får jag, jag säga en då? För, för jag börjar ju kolla upp detta Så du säger jag blåvitt eh, hemma Det stämmer men, Du får inte kolla upp grejer innan Ja men jag tänkte nu vill jag vara lite förberedd för det Det är ju fusk Jag kliver in och säger varberg borta Det stämmer då Säger jag häcken hemma Det är fel Olle? Jag tänker det, är tyst här nu uh, Vilka har vi mött Jag säger ah, han också Nej, ja. Jag har en. Har... Det står helt still just nu När kan vi ha bunnit bollinnehavet Mer än ont i Varberg och Blåvitt Kall var borta Fel. Det är också, bra, alltså, men den, vi, den var säga, nära, men vi var är nära där ja, men den är sjuk ändå att vi spelar med en man mer Och de vinner bollinhavet Ja men det är ju så att Man kan ju bara låta dem rulla på Där i backlinjen mm. Ja men jag tror Nej. att vi till Vad hade vi för matcher där Det, vi hade, det var men... Sirius away Med Allaby borta Vilka mötte vi på hemma Halmstad hemma Ja det är en Några av det. Hade jag isat ja. med dem ja. Ja. Då säger jag BP också Den är fel ni, ni har, Ola, har, nämnt matchen. Där Mjällby är Mjölvi borta. Ja, där är det. Så det är de Av 16 matcher så har vi vunnit bollinnehavet fyra gånger. Jag någonstans vill ju säga att... <laughs> jag har ingen fakta bakom det här, Men det måste väl ändå vara unikt att det är på det sättet. Att ett lag kan leda allsvenskan men ändå nästan aldrig vinna bollinnehavet. Men du använder uttrycket vinna bollinnehavet. Jag ser det ju det inte riktigt så. Ja, nu, nu sitter du och grimacherar här, men... Alltså det handlar ju om att göra någonting med bollen när man har den Alltså rulla runt i backlinjen är inte så jävla svårt Men alltså om man tar Nu kanske vi är på väldigt djupt vatten här Men är det något lag historiskt sett som ni ser Har varit vägvinnande med att spela en fotboll När man inte äger bollen bollinavet Alltså det jag kan tänka är ju det här eh, Alltså gegenpressfotbollen Man pratar mycket om Jörgen Klopp och så men, Ja jag tänker Dortmund ja. under sin peak kanske Men jag har ändå känslan av att de har bollinhavet oftare eh, mm. Än det här Att det här är liksom Ett steg värre Ja, jo Det kan det vara för det... vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi kan för lite fotboll För att uttala som där <laughs> Nej men det, det som är nästa grej då För att när man läser kommentarer Efter vår match här mot Djurgården Så handlar det ju mycket om att eh, vi har tur typ För att domman är dålig tycker Djurgårdena Och eh, det är inte en match som ska sluta 4-0 Och så vidare och så vidare och så vidare, och så vidare. Eh, Vad tänker ni om det? Alltså det är ju en överkövning på samma sätt som Almö. Vi gör fyra mål mer än vår motståndare Mot Malmö gjorde vi tre mål mer än vår motståndare Det är väl ändå det som räknas i slutändan Ja men det är väl ingen snack Det är väl som Ole säger Det är inte en förlust av bollinhav Utan det var vad man gör med det Och då spelar det ingen roll ifall... Fan vi är jävligt bra På, på liksom, kontra in och, och, och snabba omställningar helt enkelt Understatement Kim Ja. Nej men det, det, men det är så alltså, Framförallt att det går så snabbt Se på det här 1-0-målet vi är. Niklas Hult tar bollen ner på vänsterbacken. Sen tar det ju, alltså ju sekunder vi pratar om. Vad kan det ta? Fem sekunder. Och Sen stöter Bernhardsson indan. Det, det är inget lag som hänger med när det går så snabbt. 3-0-målet. Ja, 3-0-målet det är det snyggaste målet vi har gjort i år. <laughs> ja, men, snyggt det är. Vilket försvar tar det där? Nej, jag, jag älskar ju en detalj i det målet också. Det är ju att... Eh, vi har hackat lite på Boateng i det, men igår gjorde han fan en kanonmatch. Och det, det mål börjar ju med det att vi möter ett uppställt försvar då. Då möter vi det här uppställda försvaret som vi pratar om att vi har svårt mot ibland. Och då slår en Emanuel Boateng en jävligt oväntad boll. Han slår en boll mot Johan Larsson. Och Johan Larsson han, han breddar inte. Han är inte ute på sin kant, utan han har bara kommit in i planen. Och så slår Boateng in en liten luftpastej mot honom. Ner på bröstet till Frick. Ut i Berra. In och så ett smack. smack. Öppet mål för Jeppe och ockels från Silkeborg. Underbart att se. Vilket mål. Ja, nej men det, det, det, är ju, det, det är ju det snyggaste målet från, från gårdagen. Nej, men, nej, men ja, ska, ska, vi, ska vi gå igenom matchen i ordning? Ja. Vi, kom till, vi, vi kom till Tele2 Arena. De, där har de bar. Det är trevligt. Ja, det, det ska Djurgården ha väldigt rädd för, tycker jag. Ja, faktiskt. Det är trevligt... Det är väldigt trevligt att hänga, det, det är ofta det att man blir, man blir sen ut på läktaren när, det, när man är och ser på fotboll i Stockholm. Ja, igår gick vi nog faktiskt in när eh, innmarn, när spelarna ja. gick in, ja exakt. Det, var, det är sådär som Kim på hemmaplan, det var den tiden vi kom in på, på läktaren. Ja, man gör sig inte hör där inne ändå när man eh, vinner matchen så ja, man kan lika gärna stå och ta en extra eller i baren. Och det, det kan fan störa med till två Arena just att när man är där och kollar på liksom Hammarby borta så har de aldrig öppet baren för oss. Jag vet inte om man liksom selekterar supportrar på något vis där i Hammarby. Men med fan, jättekredd till Djurgården för att baren alltid öppnar en öppnad äh, i alla fall. Det vill jag ju bara säga en sak att det där är ju Hammarbys Arena och vi står på Hammarbys kortsida. Finns ja. det en pub på andra sidan? Jo. Ja, men alltså, pausytan är ju mer eller mindre identisk. På andra sidan vill jag. Jag håller inte med bara. Men, ja, men det, det, det har, Jag har varit på Arena flera gånger med ett hammarby. Där det har funnits bar där barområdet inte har varit öppet utan det har bara SUVS-folk. Jag vet att jag har druckit köpt stark öl på hammarby borta då. Men det, det är lätt att räkna gånger och gångerna då var där skulle jag säga i så fall. För det här har jag koll på. Okej, okay. nu, nu är vi tillbaka på det här med, med insläpp och service på borta sektioner och sånt där. Där är, där är, där är du, där är du en hård kritiker. Ja, helt klart. Men jag håller djurgon väldigt mycket högre än Hammarby i så fall. Ja. Det är ju också ett, en förening som har vunnit årets borta sektion, Sef Spis, några gånger. Han det... har rätt i så fall. <laughs> tidigt mål. Efter att vi gör ett tidigt mål, då kan vi inte förlora. Håller ni med. Det, det verkar inte så. Det verkar inte bättre så har sagt. Eller, ja. nej, ja det verkar så. Du var rätt. Ja, ja du, du var rätt klen. Fast jag kände inte det igår. Jag kände att fan att Djurgården kommer från en, en otroligt stark match mot Malmö. Och jag, jag har sagt till folk hela veckan att jag tror inte de kommer inte göra två så bra matcher i rad. men jag trodde ändå att de skulle höja att det skulle bli en rejäl vecka klocka för dem efter vi gjorde ett 0 där och att de skulle höja sig men de kommer aldrig in i det, de har ju en ganska bra nick där Som går utanför Hakons vänstra stolpe Annars är det lugn dag på jobbet för oss Många har ju använt ordet chock Att man är positivt chockad efter gårdagen Skulle ni säga att chocken kommer vid 1-0-målet Eller är det snarare vid 3-4-0-målet som man blir chockad? Jag kan är... känna samma sak Ja men jag kan känna mig 3-0 där För fortfarande även efter 2-0 Vi har lite tur det är, så här, ja, det är väl straff men den är ju billig liksom. Och där kände jag återigen efter 2-0 Att nu kommer ju Djurgården steppa upp här Men det här det är ju inte Och sen gör vi det här och snygga 3-0-målet Och ja, då, då är ju segen hemma men, men sen är det väl så också Att vi slår en toppkonkurrent Som man ändå får räkna i Djurgården till fortfarande trots att vi har nio poäng ner och de har en match Mer spel spelad och så vidare så, Alltså 4-0 mot ett mot en toppkonkurrent. En ja, liten chock, ja. Och det var också, då möblerar om lite i helvand. Både Heng och Frick kommer in och Buhar Ibrahim får gå in istället för avstängda lagbjälke. Och det är ju också en jävla styrka att det märks inte alls. Att vi, att vi gör lite biten i laget. Den var jag lite rädd för att när lagbjälke var borta i och med att det har blivit sån jävla snack det är med att han har 22 raka allsvenska matcher utan förlust att det här snacket skulle spela på att det skulle göra det jobbigt för vår backa på något vis är det inte fler än 22 matcher är det inte upp mot typ 26 matcher jag tror det är 22 men det jag kan ha fel på en siffra där helt klart ja men det är verkligen då jag tror att det är snart en allsvensk säsong för i helt utan att förlora om man räknar i antal matcher i rad jag tror det är för positivt men jag, men jag kan ha fel man, man går ju lite i den här, ni minns Nora Strandberg som var reporter på Simon när hon körde det här på nio matcher till Magnus Haglund. Och då räknar hon med förra slutet på förra året. Nu går man ju lite i den fällan själv, för man gillar ju att se på från september 2022 fram till idag hur det har gått för oss. Och att man liksom, det är ju skitsam egentligen, för förra året var det, det var en helt annan säsong. Och nu är nu, men... Det är ju jävla imponerande siffror vi, vi har stått för det senaste, ja, senaste året egentligen. Ja, men det räcker ju bara att kolla i år de här sexta. Alltså, vi, vi snittar två och en halv poäng för match tror jag Bursa sa när vi åkte, åkte bil ner till Kina innan. Eh, ja, det, alltså, vi, vi slår alltså poängrekord. Inget allsvensk lag har någonsin tagit så här många, många poäng. Eh, på om, man räknar, om man räknar 30 matcher alltså svenskan så är det ju så. Alltså, ja, jag... ja fast jag men även på på en halv säsong när du räknar 15 och 15 första matcher ja, ja. som var detta ja. sedan 2008 när när det infördes för 30 matcher. Och man, så... måste ny, man måste man måste nypa sig lite i armen för man, man man tycker inte är vi så här jävla bra men det fortfarande lite överraskad över det. Det kan väl jag också känna att vi behöver eh, dra en lärdom lite kring dåvit matchen. Att inte sväva iväg så mycket alltså, Inför den pratar vi mycket 7-8, 9-0 scenarion och så vidare Olle gjorde det då ja. annat i alla fall. Ja, Förlåt, förlåt men, jag upp till men det, det, Han var inte ensam om att göra det. Och det Det är väl det här Jag kan känna också att man ser att nu Malmö Tappar poäng igen Kan se att folk Är kaxiga kring det Att vi är kaxiga för att vi vinner 4-0 mot Djurgården Det är med all rätt Men att eh, hålla oss lite kalla här nu så att vi, vi kan fortsätta med det här och inte eh, sväva iväg lite för mycket. På samma sätt som att jag kan känna att det pekades väldigt mycket att det här är måste-matcher. Djurgården och Häcken, det kommer definiera säsongen för Älvsborg. Klart som falsen det är inte så. Vi kommer vara med i toppen. Oavsett, hade vi förlorat både Djurgården nu då och kanske Häcken på, på lördag. Vi hade fortfarande med i toppen, för så är det och det är Allsvenskan. Och det är väl det vi kanske får med oss att då, att vi inte ska sväva iväg just nu. Mm, nej, men jag håller med dig. Vi ska prata mer om matchen senare, men... Ja, nu är det nu så här. Man kan åka till Hissingen och känna att ja, förlorar vi. Då är det så här, Han, vi, är ju, vi kommer ju leda Allsvenskan ändå. Det är ju underbart. Det enda jag, jag rädd lite för är den här, så, så, som har varit de här sex senaste åren, vi har haft Jimmy här, som jag kallar Jimmy det var ju lite värre förra året med 10-12 matcher utan vinst för all del. Men kan, kan den komma i år eller har vi liksom någonstans en trupp och en harmoni i trupp? Där liksom vi kommer det vi rider ut där Med en oavgjord match här Och en, en, en förlust där Och ser vi på vinstspåret igen Det jag tycker är skillnaden där Det är väl att även om vi är dåliga Så tar vi en poängarna. Om du förstår vad jag menar mm. Att eh, det finns en annan stabilitet Eftersom vi har ett bättre försvar att... Och alltså, det, det kan vara truppbyggt i övrigt med Att vi har utöver att vi bara hade Johan Larsson och Perfick Inför förra årets säsong Så var 30 plus har vi två andra grabbar där med med, med samma Erfarenhet med annat, Eller med mer erfarenhet I att de har spelat i, i, i Ryssland, Turkiet Holland, Grekland Och, och så vidare ja, det, det strukturen. Lite... Ja, det kan ju spela in eh, Det är ju också lite det här Det cyniska som det alltid pratas om Att det, det är mer Alltså när vi hamnar i de lägen att det kanske inte riktigt funkar För oss eller att vi ska försvara en ledning Eller försvara Svara våra poäng. Då, då är, finns det mer cynism likt. Alltså, det är väl 2020 är väl ett sånt år. 2019 kan man väl också säga att det är cyniska men då var vi över cyniska. Då tog vi gult kort på vi gick ut på banan. Men nu finns det ju någon slags balanser där som gör att vi kan ta våra poäng också och vara, vara bra. Liksom. Sen har vi ofta ett ganska tufft spelschema på somrarna. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har åkt upp till Stockholm på match under sommarmonerna. Det känns som vi alltid möter Stockholmslagen. På sommaren på bortaplanen och det kan spela in, tror jag. Men nu har vi, ju, vi har ju Häcken borta, sen är det Sirius hemma och sen är det Hammarby borta. Och jag tycker efter att Hammarby borta där 13 augusti så alltså det är ett ganska nice spelschema för oss. Två raka hemmamatcher mot Mjälby och Norrköping. Sen är det Vänarbo borta, det är Kalmar hemma, Halmstad borta, Varberg hemma. Alltså det, det, ja. låter som, det låter ju som tio raka matcher där vi kommer vinna boll i havet och förlora poängen. Fick du lite deja vu nu Glenn? För du fick precis samma fråga i tuttosvenskan när du gästade i veckan Ja, exakt så Men jag tyckte vi skulle väga in det ändå här kring eh, diskussionen Att det kanske är så att det är de matcherna som är svårast för oss ja, du Är du besatt av bollinhavlän? Nej, men bollinhavet säger ju ändå någonting när vi ska föra matcherna Vilket vi förväntas göra mot de sämre lagen Man reagerar ju oavsett mm. Det, det ja, måste man ju säga att säga att det är en trend, så är det ju men så det, kan det vara lite annorlunda nu med när, liksom, jag menar, när, när Värnamo, så, den typen av lag, har sitt egna spel på ett annat sätt än vad förväntade bottenlag hade tidigare? Det tycker jag du är inne på något. För, för förr har jag känslan i alla fall att bottenlag, de, de parkerade bussen mot oss. Så är det inte riktigt idag. Det är väldigt många i lag i Allsvenskan som har den här identiteten att de vill spela sitt spel väna mot bromma pojkarna och så vidare. De vill ska göra... också räkna in det nästan. Ja, exakt. De vill göra sin grej de vill inte anpassa sig efter motståndet. Och eh, det har nog ginnats oss. Sen, sen vet jag inte nu, hela Sverige fattar det alltså på det otroligt jävla bra fotbollslag. Eh, vid det här laget, har för alla förstått det. Så att eh, det kanske blir så under hösten att eh, fler lag faktiskt parkerar bussen mot oss och låter oss ha bolling av eh, Men det återstår att stå det sig. Det känns ju också som att det har en bottenstrid där alla ska kryssa sig genom Allsvenskan. Vilket gör det, jag vet inte, det blir väl mer kanske mer panik hos bottenlagen när de inte kan kryssa sig vidare eh, fram mot slutet av säsongen. Det kan ju också gynna oss, jag vet inte. Ja, jo men det kan ju gynna oss. Vi har ju tredje omgången från slutet möter vi ju Blåvitt Borta till exempel. Och då de kommer ju ligga jävligt risigt till. <laughs> det kan vi ju vara helt säkra på. Och var i stark behov av tre poäng Så ja Men ska vi gå in på lite spelarberöm Efter ja, gårdagens match Det måste vi göra ju gett, Det är någonting jag alltid får höra Att brostining ger dåliga betyg Eftersom vi tar upp det här ofta så är det när folk gnäller på att det är dåliga betyg Så hör de av sig om det att vi måste ta upp det Så då får vi hylla spelare då kanske Ska vi börja bakifrån Hakon Ja alltså, Finns det något mer att säga han, men det var lite oroligt när man ser att han är lite småskadad ändå. Man visste att Tim också satt på bänken skadad. Det, det, missade, det, jag, det missade jag nog. Du får sätta mig i kontext här. Det var ju med en utrustning där Hakon blev liggande en stund. Djurgårdsspelaren blev faktiskt liggande ännu längre. Sen såg man det att Hakon gick runt och haltade resten av matchen. Ja, ja men det var nog bara en smäll då får vi hoppas. Ja, det kändes lite lårkaka över det. Men man blev ju orolig. Och jag vet inte, Tim satt i skador på bänken och kanske inte ville byta in honom. Då kan vi lika väl ha Hakon skadad ja. Ja, ja. Enligt rapporter så tränar Tim för fullt i veckan i alla fall. Ja, men Eller av ja. veckan. Men, men en sak som vi pratade om på läktaren, det var ju det här... Eh, fan, då blir det bollin om vet. Det är mitt fel. Men det var ju några det lägen... Det, det är några gånger när eh, Hakon tittar ut och så bara... Alltså det är ingen idé att vi har bollen. Vi kan lika gärna bara skjuta upp den så får Djurgården hålla i den i tio minuter. Vi leder ändå. Ja, mycket sånt. Man, typ, man trycker ner bollen typ mot hörnflaggan. Ja. Hoppas att det antingen får ett inkast eller så att Djurgården får starta om på nytt. Och så får vi lösa det därifrån. Och det tyckte jag var tydligast i, i igår. Det var nog inte så tydligt innan. Sen kan ju inte hänga ihop med att vi ledde så Alltså att vi hade två, tre bollar när det började ske. Men det var ändå intressant att se det. Jag hoppas att det var sista saken jag sa om bollinnehovet. Vi går till ja. försvarslinjen. Någon som är bra med boll, boll och bollinav, det är ju Emanuel Boateng. Han är inte försvarare. Nej, det är han inte, men han är väldigt bra med boll. <laughs> Niklas Hult sa att han ska gå in i Premier League. En bra dag. Ja, Ja men det är det. Alltså, har han en bra dag så är det, det är ju, då är det ju fan den bästa spelaren vi har i Älvsborg, men han är så otroligt ojämn och spelar så otroligt mycket med känslor och gör därefter så otroligt mycket dumma grejer om han har kommit fel in i matchen. Men alltså, när det är sådana här matcher som det var igår, då, då är han ju grymt tycker jag. Där reagerar jag då på. Niklas Hult tar upp det här med att en bra dag dagsspelaren i Premier League. Och sen Johan Larsson på frågan om ersätta römer lyfter Boateng i intervjun. Att båda de två väljer att lyfta Båteng nu i det läget Det tycker jag sticker ut Och sen, det var väl hans bästa match i år Så det är väl inte konstigt så sätt, Men Gigi kanske får konkurrens av den här platsen på defensivt inomhusvänt Jag tror det kan bli så att vi spelar både med Gigi och Båteng på plan Och sen kanske de växeldrar lite vem så tar han här lite mer sittande positionen men också att Boateng tappade mycket av våren På grund av att han var avstängd kanske att han, han var ju faktiskt också avstängd för träningen mm. Som vi var inne på med Att nu har han kommit upp i, i form och tempo kanske Ja, så kan det vara Nej, men det är jävla, jävligt kul att se i alla fall För när vi värvade honom från Israel Då tänkte man att det här är en spelare som ska dominera i allsvenskan Men det har inte blivit så Men nu ser man ändå Man ser ju vad det är våra scouter såg, så att säga Verkligen vi hoppar över försvaret vi, vi Nej, men vi har ja, exakt, vi har hyllat försvaret så jävla mycket och, Alltså ja, Buhari Det är skitkul att säga att han kommer in Men ska vi vara ärliga Jävla lätt match för honom Alltså han behöver inte göra så mycket Nej och det blir inte riktigt de där Löpdöllerna i djupled heller Som kanske är svårare för honom Det behöver inte han tänka så mycket på Nästa spel jag tar upp Måste vara Jeppe Ockels när vi värvade Jeppe Ockels, då kommer jag ihåg det fem, Tio minuter innan transferföns transfer skulle stänga eller något Vi upp en bild på någon kille På Älvsborgs sitter. Välkommen Jeppe Ockels. man hade inte en aning om vem killen var Det var ingen superimponerande statistik Från Danmark Han skulle ersätta Jesper Karlsson Han var inte ens i närheten av Jesper Karlsson Men fan, vi måste ju hylla honom Han har en poäng mindre Än under nu mm. jag, lägger, jag såg att Han, han, han ligger tre, trea i skyttlingarna. Ja, och dela där med bland andra undrika. Alltså han, han. Vad var det jag skulle säga nu? Jo, alltså jag såg att han, han gick mållös de fem första omgångarna. Och sen nu då i de elva senaste omgångarna, då har han gjort sju mål. Då är det, det, är ju... gans, det är ett jävla bra målsnitt. Verkligen. Nu vill jag bara slå mig lite för bröst för att jag tippade ändå och Jeppe Ockel som vår interna 70 vinnare. Nu, nu är vi inte i målen för all del. men det, bara... Nej, det är inte i mål. Det, det, det, ska vi ta, det tar vi i, när vi kör en årskrönika i slutet på säsongen. Då ja. ska vi gå igenom alla de där gamla grejerna vi har sagt. Jag var lite nöjd när jag såg det innan. Ja. Nej, men, sju mål och fem assist från Jeppe Ockel så alltså, är det grymt. Och så vill jag även lyfta... Under hela sin tid i Älvsborg är Fantastisk försvarsspelare Ja men det, det är väl det som gör Det är att kanske de har, har valt ut honom Före, men många gånger före Hon dricka, innan också Alltså att man, man väljer honom Före de kanske spetsiga spelarna Och nu när han har D plus det här spetsiga Då är ju det Vår bästa ytter, och vi har pratat mycket om att som behöver komma igång nu Gjorde han mål igår, jag vet det Men eh, jag tycker Ockel stepper igen den luckan som vi trodde att Bärnarson skulle täppa igen. Mm. Det är två mål och en av igår. går. Han, är, han är, blir ju helt matchavgörande i er under alltså. mm. Grymt. Och sen har ju då, hans kontrakt går ut efter nästa säsong. Så jag tror ju att den här rösten är ju den sista perioden för honom i Altsåå att vi säljer honom i vinter. Um, och det, det går inte att säga annat än att han har förtjänat en chans ute på kontinenten. Ja, det. Och vi vill ju inte hamna heller i den situationen som med Andrejka där, att vi får sälja bara för att lite. Det, det, det är väl också det om det skulle komma en kontrastförlängning. Det är ju inte helt omöjligt. Nej, det är det inte. Vi ska ju spela i Europa nästa år. Så. Ja. Är det, det klart Europa, menar du det? Ja, jag säger att det är klart att det blir det Europa spel nästa år. Här sa jag att vi inte skulle sticka ut taket och få gibris, men okej. Okay. Det är väldigt kul att ha en gubbe på, på normal Framförallt i Borås Man kan liksom ändå gå förbi honom ibland När man är ute med hunden Jag tycker ändå det är lite härligt Ja, det är en fin kille hon Eller, förlåt Det låter, låter, låter som hult så som du har varit inne på, Glenn så jävla populär kille i laget Verkar det vara ja, men han, det... Går hem, han går hem hos alla Det är mittpunkten känns det som Ja det... Han är omklädningsrummets SLO typ men... <laughs> ja, det är bra sagt eh, Matchen i övrigt, det finns inget mer att ta upp det. Va? det lyriska glada panikkänslor eh, <laughs> Inte panik, <laughs> lyriska chockkänslor chock, För man är så glad man, ja, man, man, stå, man stod på likten igår och undrar Vad fan är det som händer egentligen? Mm. Mm. Nej, det är galet Ja, då, helt galet är det då, då får vi gå in på eh, nästa ämne Och det är ju Jimmy Tillin Ehm och min ingång i geometrin det är ju att eh, jag satt och scrollade bland oddsen som man gör ibland. Det roligaste jag ja, men det roligaste är att titta odds det är ju inte att titta oddsen för matcherna som kommer utan det är att titta de här långtidsoddsen som de brukar ha. Ligger oftast under specialare eller ja den typen och då finns det ju en som alltid ligger uppe på Unibet och det är vem är nästa förbundskapten. Och då ska man veta det att favorit under hela det här året, eller hela den här våren har ju varit Henrik Rydström, han har legat på runt 4-5 i, i odds på att bli nästa förunskapten Det där blir ju mer och mer intressant för landslaget och skit och Jan Andersson han kommer nog inte leda det här landslaget framöver eh, Nu här under sommaren så är det inte Henrik Rydström som är favorit att över enligt spelbolaget Unibet i alla fall, utan nu är det Jimmy Tillin men inte är det lite talande För hur jävla populistisk den här frågan är Alltså så fort det går bra för, Alltså jag undrar Jimmy Tillin Den här eh, publiciteten Eller uppmärksamheten eller, kredden, eller vad vi ska kalla det, det, det oavsett men, men det är väl alltid så Så fort ett lag leder allsvenskan Då, då, då tycker liksom media att deras tränare Ska vara nästa förbundskanitet på något vis Kan jag känna ibland Ja, ja. men sen, sen var det väl lite som Jan Andersson Att det funkar faktiskt där. För att för de första åren var Jan Andersson en bra och mm. Han hade ju aldrig varit den kandidaten om inte han inte hade vunnit guld med Peking Sen tror jag att en Fumunska till måste vara väldigt bra medialt sett sådär. Och där har vi Jimmy Tillin en bit kvar, minst sagt Det är rätt grå och profilös äh, tränartyp i, i övrigt men, äh, ja. Ja, ja, men det, är väl också att det känns ju som att han behöver lägga tio timmar på dag på sitt lag också Ja, han, han känns väl väldigt mycket klubblagstränare över det där liksom, Att han, han behöver processen på ett helt annat sätt Än vad som accepteras i ett landslag mm. Ja Övriga kandidater Jag vill bara också nämna dem som man vet vilka det är Det är Kimo Tolle, Graham Potter Högmo, Bartos Jens Gustafsson, Henrik Larsson och Olof Melberg Jag gissar han... väl på att Jens Gustafsson måste ligga väldigt bra till det Med tanke på att han ändå var ursett kapten I två matcher Oerhört tråkigt val faktiskt. Ja. Det skulle bli så. Men jag, tänker, jag, vill jag tänker, ha, på något sätt. Jag vill ha in en uh, utländsk tränare i svenska landslaget någon så här Ed Galen som Potter är inte så eldig Galen tänker jag. Nej, det är han inte men uh, du vet typ här, någon holländare. Jag tycker Eller, det går, Roberto du... Martinez, Swanse, legenden uh, belgaren. Han vill jag ska bli förbundskapten Det går rakt emot din personlighet Att du skulle vilja ha en Frejde-Spanjor Jo men det är ju för att jag skiter lite i landslaget Jag är så mycket älsborgare så jag har inte tid att bryr mig om landslaget På landslagsuppehåll så vilar man och ser på filmer Och såna där grejer Då ska man inte se på fotboll Men om vi då vänder in för att släppa landslaget Vänder in i Tillin i älsborgs då eh, Vad är nästa steg här Alltså eh, Man brukar säga det att man ska sluta på topp nu har ju Olle slagit fast här att det blir i Europa nästa år Ska han sluta på topp då här? Eller Kan ni säga framtidsmässigt? Vad händer här nu? Det, det är nu man kanske ska säga, och inte när det går dåligt som många andra gör Men kan man inte på något vis önska att han kanske säger upp sedan efter guldfesten Om det nu blir guldar så ska han inte sitta här och ginksa på något sätt man hade inte varit lite, Det är lite skönt kaxigt på något vis att göra det det går dåligt för att vara ödmjuka. Den ena säkrar i Europa, den andra pratar <laughs> redan. Ja, förlåt, förlåt. Men, det är men nu, nu var det en väldigt hypotetisk fråga. Det är inte lätt att vara ödmjuk efter 4-0 borta mot Djurgården. Det är bara så det... Nej, jag förstår det. Men, ja, nej, men jag tror jag, ser, tror... jag ser fan en, en Sir Alex Ferguson-karriär åt Jimmy Tillin. Ja, det ser jag gärna med. Men det, att han liksom hänger på... Katset, att han liksom kör på. För det, dels... dels det är en lång process. Han tänker alltid väldigt mycket i, långt fram i framtiden och eh, sen tror jag det, det är en familjefarsa alltså som bor med familj och hab och bor liksom och sådär. Jag visst det finns pengar inblandat och sådana här saker men eh, jag, jag tror inte det är jätteviktigt för honom att klättra på någon steg, karriärsteg så, utan eh, han trivs nog väldigt bra med att vara i Ellsberg. Och sen ska vi punktera, alltså om man jämför med en svensk lön så tjänar en huvudtränare i Allsvenskan en ganska god lön också. Är man lite eftertänksam med vad man gör med sina pengar så kan man klara sig rätt bra därefter också för en del efter en sån här karriär. No. Men, men, ja, ja. Immy är fin. Han förtjänar ju verkligen alla hyllningar. Och, och det borde väl också vara så att han... Den typen ledarskap och den typen roll han kanske kräver för att kunna göra det han vill här, den här managerrollen som är mellan, alltså som, där han är under Stefan på det sättet, det känns ju som det är så han vill ha sin roll och jag tror också att han skulle kunna vara rädd för en startsträcka om man skulle byta jobb. Säg att han skulle gå till Ålborg. Eller något annat lag För det, det är väl där däromkring man tror att alla svenska tränare Tar nästa steg Det är väl typ Jens Gustafsson och Poja som har tagit steg ut Till andra ställen Men det känns ju som det har varit lite eh, hejk När de har gjort det Men att då Jim Thilin skulle ta steget till Ålborg Nu tar jag det exemplet igen för att det är då Erik Camden var eh, Den startsträckan på kanske två år Som behövs för att bygga trupp För att sätta träningsmetodik eh, För att liksom Förändra kulturer det är ingenting han bara vill göra här och nu. Bara hoppa på, det tror inte jag. Kan det då vara rimligt att tänka att den dagen, hoppas den inte kommer snart, Stefan som går i pension, att Jimmy Tillin skulle kunna vara en blivande... Nu vet jag att Stefan som är klubbchef och inte sportchef, men att Jimmy Tillin snarare hamnar i en klubbledning hos Älvsborg snarare än en annan tränarroll. Den tanken har jag faktiskt också haft. Att det skulle kunna bli så att han köp på i Älvsborg, men kanske går mer åt någon typ av sportchefsroll. Och så får han ha någon tränare under sig som han har redig pli på. Men typ så som kanske Roger Gustafsson gjorde när han... Lämnade blåvitt Man blev någon slags akademigrej för att sen bli tränare igen Varje gång de sparkar sina tränare Han var en en gammal, massa... gammal referens med Roger Gustafsson fast, <laughs> fast en, en akademiroll är lite mer Att ta ett steg tillbaka tänker jag alltså det, det är väl sagt kanske på något vis Men ändå ett steg ner det, det Jag såg Roger Gustafsson på IKEA en gång ingenting alls Jag såg John Mark på IKEA en gång Jaha Han köpte en ny backlinje till <laughs> Ja kul, men äh, vi får snacka lite Stefan också och hylla honom här För det är ja. ändå han som, det var han som anställde i Metelin, Och det är han som har hållit fast i Metellin Ja, och där också Något jag grubblat lite över det senaste Det är ju hur ofantligt bra Stefan är i medgång Stefan är ju den personen runt Elfsborg som oftast syns mest Men nu när det går bra för Elfsborg då, då är det som att han låter andra ta platsen alltså, Man märker ju inte av Stefan det känns som att det här året är det året han har syns minst kring föreningen För det behövs inte riktigt Nej, det är ju skönt Men, men känns det känns inte ibland som att Stefan har blivit lite äldre och klokare Och låtit Bos Andersson ta den här striden i media Eller synas i media på ett helt annat sätt Ungefär som Stefan gjorde kanske 2006 på något vis Ja, av de allsvenska klubbledarna så är ju Bos Andersson den som är mest ute Ja, det är det har jag en känsla att Bosse och Stefan, de, de gillar umgås ändå va? Ja, men jag tror de gillar varandra. Men apropå Stefan och allt bra han har gjort för Älvsborg, så typ på bussen på vägen hem igår. Så var, ja, Josef Koma är klar för Reims plötsligt. 10-15 ja. miljoner till Älvsborg. Och det är så här, vi man reagerar inte riktigt. Det är gött, det är så det är. 10-15 miljoner in, ja, gött. Men det är ju faktiskt, rätta med om jag har fel, den första riktigt lyckan. Det. Alltså jag, jag tror Stefan har Vävt in de här klausulerna jävligt bra I alla kontrakt Eller alla försäljningar han har gjort Men det här det är faktiskt den som inbringar mest pengar På något sätt för oss I, i och med att liksom Victor Klasen blev skadad Bayram blev skadad Det kanske inte var oss lyckat att, att gå till Monaco Det är ingen dålig klubb på något sätt eh, Ja det eh, blev skadad också Och gick med ja. ganska billig peng till, till slut Ja, så det har vi ändå fått så det, det är Kulestade Reim är med bägge gångerna i de, dem två faktiskt mer lyckade i så fall Men det här är, det här är på en helt annan nivå Än vad du var Verkligen eh, en Anders Nolén Vet du om det? Alltså ja det är någon typ av Det känns som din typ av människa Kim För jag tror han jobbar med ekonomi Vet du han kompis med Filip Fredrik? Nej det, andra, nej det är den andra Det är han eh, handen och, och, och Ja ja Jo, jag är ja, ja. vår vän Andreas <laughs> Inte han kompis med Filip på. Ja, men det är han Nordeen på fotbollsjournalen va? Ja, ja, ja Det är, han är så, så oväntat bara Jag tror inte Nordeen är på fotbollsjournalen han, han, han skriver med ekonomi på, på jag, jag har läst ja. en del som Andreas har skickat till mig eh, för Han har ju upp idag då det är ju den jag ska gå till, för han har ju tagit och gifterna, för de kan man ju ta ut liksom månad för månad. Så då har han och i januari-maj detta året. Det, det är ett gediget arbete får man göra Ja, det är det. Men eh, våran, våra arbetsgivaravgifter i januari-maj ligger på 20 miljoner. Eh, det gör att när man ska sätta oss i in mot de andra allsvenska lagen då kan man inte jämföra oss mot liksom AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö Peking, Häcken eller Blåvitt för att vi är så långt ner i arbets vi är så billiga i drift så vi måste jämföras med Kalmar, Sirius, Mjällby, Degefors och så vidare för att det är där de nivåerna vi ligger arbetsgivar, jag vet att det finns andra siffror de mäter också men det är där vi ligger då och då blir det ju en sån rolig siffra när man ska jämföra eh, Ekonomikontraposition i tabellen Just nu när vi leder mm. Att det sticker ut något extremt Och jag hoppas att Stefan Andreas Njuter varje dag av det här För att han har en extrem stor del i att den här Maskinen älskar inte bara fungerar på planen just nu Maskinen Elfsborg fungerar överallt men det, men, Och det är ju jätteviktigt att poängtera Någonstans, för då får han bara ut På hela föreningen och det inkluderar liksom Klubbledning och kasli och allting Och vi har ett ganska litet kasli I min uppfattning i Allsvenskan Ja så, alltså, speciellt om man jämför med de klubbarna vi tog upp innan mm. Och sen, Men, sen, sen, sen, sen spelar det ju någonstans in Jag vet faktiskt inte hur det fungerar rent bokföringsmässigt Och, och lönemässigt Vad, vad en sån bonus går som om den går som lön Eller hur, hur den redovisas Och så vidare Nej, nu ska inte du vara skeptisk Det säger ändå någonting alltså, nu ja. Ja, ja, absolut, ja det gör det, oavsett Ja och, det, finns, äh... det finns fler parametrar tänker jag, det är mer dit här när jag vill alltså det. Jag zonar ut här nu, jag vill snacka fotboll <laughs> Men då, det ska du inte få göra än, för min nästa fråga där kring det då är har eh, ni någonsin tänkt på en framtid utan Stefan Andreas och Nelsborg Ja Jag nämnde den för fem minuter sedan Ja, Jimmy Tellin tar över Ja, jag har, aldrig, jag har aldrig tänkt tanken innan faktiskt, men det var första gången jag hittade en bra ersättare kände jag Nej men det är väl jättesvårt att se, se, se Ett älvspår av Stefan Andreasson Alltså det finns ju en Mr. Älvspår Det är Stefan Andreasson Och har varit så i liksom 25 år Och förhoppningsvis ja. mm. i Lång tid framöver för att Fan, största... fan, det här med att plocka in Jesper att till Hammarby så är det En kille som har spelat i båda de andra sporter Stockholmsklubbarna i liksom, Allsvenskan Och kanske känns mer som Mr Helsingborg i något annat I så fall i Allsvenskan Jag tycker det är så rörigt det här med Om man ser på blåvitt AIK Det kickas sportchefer och managers Och klubbchefer, ordförandes Det kickas ju folk till höger och vänster Man fattar inte, hur kan de ha så många i sin stab så att säga vi har bara Stefan Andreasson och Jimmy Tillin typ för en men, Det funkar. Eh, kan inte det bli den värsta identitetskrisen i svensk fotbollshistoria den då Stefan slutar? Jo, det kommer det bli. Herregud. Det kommer vi att vara jättejobbigt. Men det kändes inte lite så med Häcken, men vad, vad heter han? Sonny Karlsson när han lämnade också? Jag måste ja, det, det är inte, att, inte på samma vis. Men, nej, men, alltså, Stefan har ju en större del av Älvsborg. Och, och, Okej, okay, Häcken är bra nu. Och så har väl mycket att göra i det Men just nu när de har vunnit sm och sånt Så pratar man väl snarare om de andra mm. äh, Nej men jag menar liksom när Martin Eriksson tror över Att det var inte så jävla illa sen, sen är det ju jätteskillnad såklart Men liksom det är det första slår mig någonstans Ja och där har väl Haken inte haft en motgång sedan Sony lämnade heller så sätt, men, ja. Nej Ja, det är fan tufft att tänka på det Att en dag så kanske man vaknar upp Och Stefan inte är i på längre Och sen också, jag stör mig så himla mycket på Att inte andra runt om i fotbollssverige Förstår hur stor Stefan Andreasen är Och Vilken unik alltså, person Kring svensk fotboll är Men det, ja, är, men det handlar, handlar väl mer om att Boråsens småstad På ett annat sätt Ja, Jo, det är det ju så Det finns så så Bosse Andersson-typer Som gillar att grilla i tv och sånt här Som dyker upp istället Ja, det, jag tycker den är i Mjällby. Han Hans eller, Hasse, eller vad han heter. Hasse Larsson, Hasse Larsson. Han får ju mer TV-tid bara för att han är korkad i sin uttalanden. Mm. Men jag ja, det, att det, med ja, ja, det exakt. är med Men som Augustsson. Ja, det är så, men det är väl att Stefan är smart. Så han han levererar. Det är, lite, det, det är väl det som är matchen här nu, Jimmy Tillin, Stefan Andresson Man låter resultaten tala. Man låter matcherna tala. Ja, ekonomin också kan vi slå fast där. Men Stefan har ju misslyckats med en grej här nu. Vadå? Är det här att Markus Rodén går till Regiana som en nykomling i Serie B? Det är, inte, ja. det är inte helt officiellt. Det verkar inte vara klart än, men det verkar ju bli så. Ja, det är väldigt tråkigt framför allt om det är så. Ja, men jag känner ju samtidigt det är ju inget. Nej, absolut inte. Nej, och det blir ju intressant att se om det blir officiellt hur långt det är. Om det är ett års kontrakt. För det, det känns ju inte orimligt att en nykomling i Serie B... Bara skriver ett år med den typen spelare ja, Det är riktigt om att det är ett årskontrakt kontrakt då, så då, Men då får och då, han ju komma hem nästa sommar ja, Men då, då kan vi ju sitta med den diskussionen Nästa sommar igen och, Men det tänker jag också tillbaka Vi pratade ju med Sebe Olmen för några avsnitt sedan Och frågade han om hans sista år i Turkiet Det lät ju lite som en pina Att ta det året nu var ju Turkiet annorlunda såklart Det är ju rätt fint att bo i Emilia-Romagna Det är ju Italiens matmecka får Som jag vill ändå säga du, du ska åka dit snart? Ja, jag ska faktiskt dit om en och en halv vecka Jag ja. bara titta om det gärna har några um, träningsmatcher Men eh, Det kan ju också bli en sån här att ja, Han körde i året Kan det vara lätt att fokus Kanske han börjar räkna med att han ska hem nästa år Och då har fort blommat ut Då har Boateng Han... Eh, Spela på Premier League nivå alltså, det, är, fan, det här är svårt Det här hemvända-diskussionen, man ser på blåvitt och allting det, ja Men det är också så, vi, så vi jag lärde, lärde oss ju det med Samuel Olmen Att vi behöver ju inte ta hem hemvändare för sakens skull heller Nej, men med Samuel kan jag ändå känna att Retrospektivt så känner man att han tog en ledarroll i laget Som behövdes när vi skulle vända lite på sakerna Alltså, det, det jag kommer ihåg mest från den sampa men det är ju de sista åren Där han liksom satt på bänken Men ändå liksom gav hundra varje gång han kom in Ja, avgjorde mot Kalmar borta Ja ja, jag tror att min, min, min uppfattning vad man har hört Är att Samuel var jätteviktig även om, han inte var, även om det inte blev Som vi hade önskat så att säga Ja, det är en bra kill Från Ljung dessutom så. Men det är fan trist med Rodén ändå Ja men, ja men det är det. Roddar är en härlig det är en jävla härlig kille och älsborgare som barnspel och sådär så det är klart att man hade velat eh, ha, ha honom i laget nu när vi ska gå för guld här men ja, eh, jag gråter inget hår över det. Var glad för han, för hans guld. Ja men man har ju gått och hopp Batsen, man har sett honom på Ica, hämtat ut liksom paket från Instabox på och allting. Liksom, att nu fan. Han har tittat bil på Tovex. Och springer runt med en hund här på Normalm dessutom. Och käkar det... ett resasallad på Viskan, tror jag också. Ja, ja. ja nej, det, är... det är klart det är trist. Men vi kommer klara oss bra utan honom. Ja, vi, vi måste göra det. Och vi måste ladda om inför då häcken borta. Fan, vilken äh... rolig resa det blir. Ja, den, vi har ju tagit upp det innan att den, Det händer ju lite i bakgrunden det här Men jag har ju en känsla av att Det kommer kännas som Jag, jag har svårt att veta För att bleter på sitt plats vet man inte vem som köper direkt Men vi kommer ha en känsla av att 50% av arenan är Älvsborger på lördag mm. Alla i röda tröjor Och jag tror att folk har svårt att sätta sig in i det Att det kommer vara på det viset Alltså tio bussar En från Slätta och en från Varberg Det är ju och vi har liksom inte marknadsfört det särskilt hårt heller, utan nu ska alla med här. Ja, borta sektion, slutsåld. Vi, nu får vi hänvisa folk till att köpa till de andra biljetten. Nu blir ju det en borta sektion. Alltså jag har svårt att se att supportrar köper sektionerna bredvid oss. när De knappt köper upp sin, sin egen sektion. Eh, men den, den man ska köpa nu är väl sektion. Sek sektion C är slutsåld Vilket den riktar bortåtsektionen Nu börjar vi sälja slut sektion B också Och sen sektionerna runt omkring på långsidan Ser ju också ut att vara slutsåld jag, jag kan bara räkna med att det är Elspur som har köpt det med Ja, det kommer bli grymt mäktigt eh, Så okay. var bortamatch annars? Nej mm -hmm. Jo, jag, jag har ju sagt att det ska vara mjukt Men eh, Ska du mest... komma här nu och göra, göra som vi jag gjorde Hemma mot Blåvitt och börja prata om 3-4-0 Nej, det tror jag faktiskt inte Häcken är för bra för det eh, men att möta Häcken i det här läget Alltså de, de kommer flyga då till Färöarna Möta Klaxvik på onsdag Och där Klaxvik har precis gjort Den bästa matchen i föreningens historia När de slog ut Färder Vann 3-0 borta i ungen. De kommer ha hemmamatch på Färöarna mot Häcken då där de återigen har det underdog-perspektivet Och jag, jag har ju också en känsla av att Häcken är lite rädda för, för Klaxvik efter att Ferenczewald så åkte ut mot dem Så att de kommer att ställa upp med det bästa laget På onsdag Där också nu då Simon Gustafsson Är skadad igen De har sålt Benny Traoré Och antar att de flyger hem då På torsdag och möter oss på lördagen Ja och sen kan man ju ifrågasätta Motivationen hos dem faktiskt för de börjar ju se nu att guldkanserna sakta sakta försvinner. Samtidigt som man har Europaspel att fokusera på. Så, ja, som du säger, det är ett väldigt bra läge för oss att möta Hicken. Ja, vi måste väl ha lärt oss någon läxa också efter den enda förlusten i år? Ja, jo, men det, det borde vi ha gjort. Det känns helt sjukt att vi förlorade mot dem. Jag glömde av hur du känns att förlora. Men ja. Det, det kommer bli skitkul lördag Och sen fortsätter vi festen ute på stan efteråt <laughs> Ja eh, Det här blir bra Det här blir bra Perra Frick på topp och grejer och... Ja, Kim, du har inte sagt något om det Nej, men det blir kul det är Har du, jo, har jo, du förrän... hundvakt på lördag, Kim? Ja eh, Ska bara lösa allt runt omkring det där Men det, det, det ser ut att lösa sig Ja, det kommer bli grymt Men, men jag får ändå föra mig Att det har varit ganska Oavsett om vi hade den här 6-0-förlusten Och så vidare borta mot häcken Så känns det som att Vi brukar göra det rätt bra på hissen i alla fall alltså. Ja, eller Jo, men de senaste åren tycker jag vi har gjort det Jag tänker bara på när McWay Gjorde målen i kuppmatchen Ja, jag tänker på När Tim Rönning fick sitt stora genombrott den matchen där 2019. Vadå, den han fick huvudvärk och... Nej, nej, nej han fick sitt stora igenom att han spikade ju helt totalt. 2019. Ja. Det var hans andra match från start, tror jag. Och uh, han stod för en massa idioträddningar. Ja. ja. Ja, vi får hoppas på det bästa. Är vi klara där? Jag är trött, känner jag. Jag har varit en intensiv än. Ja, det har det verkligen varit. Ja, nej, men vi får väl... Vi syns på läktaren. På, på ja, så tar vi det här. Här där. kommer Pierre Isaksson med då går jag ner i min källare. Då <fart> talar de ingenting. Vam. Ja, men det är en kanonlåt. Vi sjöng i bussen hem igår. En och en vad måste på er, grabbar. I smoking bland våra gäster jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå. Då går jag ner i min källare Där lever jag cellare För där har jag har min gamla om fri. Jag matar med fatabletter i den Lyssnar och glömmer tiden Tar ett i ångan från maskin. Många dagar är trista Och många himlar grå om nästa dag är den sista Ser jag helst att den är blå Men skulle något hända Som ingen kan rå för Så vet jag ganska säkert Vad jag gör Då går jag ner I min källare Där lever jag sällare För där har jag kvar Min gamla pompaskin Jag matar tabletter. Och glömmer tiden Tar glas vin i ångan från Då går jag ner i cellare källare Där lever jag cellare För där har jag kvar min gamla på Jag matar med tabletter i den lyst och glömmer tiden, tar glas vin i ångan från att fly Då går jag ner i min källare där lever jag cellare För där jag kvar min gamla pompaskin Jag matar med databletter i den, lyssnar och glömmer tiden Tar glas vin i ångan från att